Увесь свій заробіток. Щодня Роман стояв на точку, Та не щодня його брано. В який день не було заробітку, Роман жив з тих грошей, Що зосталось йому від пальта. Це діялось тижні з два, Аж поки знову так сталося, Що Романа не було І трьох копійок заплатити за ніч У нічліжному. Доробився! Гірко нарікав на свою долю Роман, ідучи ночувати знову в той садовий театр. це було не так добре, як попереду, бо вже пішли дощі, і зробилося враз дуже холодно. Роман страшно намерся, стоячи на базарі, і був голодний. Він увесь трусився. Дотягся до театру, переліз через поручата і пішов у свій закамарок. Ідучи темною сценою, він спіткнувся на щось і трохи не впав. — Який тут стой та сяка собачий ходить та людей, колошкає! Несподівано гримнуло стемлєве. Роман пізнав голос Патрокла Хвигуровського. — Це він на його спіткнувся. — Це я, Роман, — відповів. — Який Роман, Азінос? — Та тот, що з вами в ночлежному ночував. Увесь цей час їм не доводилось триватись. А чого ж ти тут? Та душно того, що ні ту наночліжний дінюх. Резон, хоч ти й Болван. А чого ж я болван? А того, що повинен тут ночувати. Та й ви ж тут ночуєте. — чуєте. Я інша річ, я, братіку, так собі, що вдень сюди зайшов, а був трошки випивши, та як лікта й досі. — Ну, а все-таки я це місто, правда, знаю добре. — Так це вже ніч? — Ніч. — А чого ж ти зубами ухналікуєш? — Бо холодно. — Холодно? — Ну, сідай біля мене та погрійся. Що стоїш? Сідай, за це платити не доведеться. І він у темряві піймав його за рукою потягу низ. Роман сів біля його. Еге, та ти парубче без пальта. А то ж, а де ж воно Заголо. — Ну, і ти ж скоро загодеш. Куди ж я буду густи? К чортому батькові зуби пропадеш без одежі. Продав топор нужно було купить. Що ж мені було делать? Клопоухи азінос. Попитайся мене, то я скажу, що тобі треба робити. Говоріть, я тебе поведу до добрих людей. Ведіть, там поки що получиш квартиру і харч. Заплатиш згодя, як будуть гроші. Хороша штука, спасибі вам. Не кажи хороша, поки не з'їв. Як будеш розумний, то матимеш і роботу. Какую? краще за то, яку робиш, тоді знатимеш. Пуща і так. Тільки одно. А що такое? Чи зостанешся там, чи ні, чи візьмеш роботу, чи ні? А що побачиш про те, мовчи? Ето можна. Заприсягнись. Пущай мене хрест поб'ють, і сира земля не прийметь, я кому скажу. — Добре. А коли зламаєш присягу, то я тобі зламаю шию і під землею знайду. Сіла голова не буде. Цього не забудь. — І не забуду. — Гайда! Довго йшли через увесь город, аж поки прийшли до якоїсь темної і грізької вулиці. Перейшли її всю. Наприкінці вулиця відразу падала вниз і звертала в якийсь яр. По обидва боки яру, попід глиняними кручами, блинули маленькими вікнами невеличкі хатки. Ліхтарів не було, тільки світу на вулиці, що із тих віконочок. Ноги грузли в глині, розмочені дощами. Роман уже набрав у свої драні чоботи стільки води, що усі ноги були мокрі. — Іди сюди по пітинам, — сказав Петроков, бо тут така халдейська калюжа. І справді, всю вулицю залила величезна калюжа.